مولانا دوانده ندام و سلامت اختنسی پر تین استطاعات مقدم دے پا پیل باین او که استطاعات مائی دے پیل سلام آل سنت و جماعت بی مائی دی امو تضوی مقدم دے آل سنت و جماعت بی کچرت مقدم شنو خامخا باقای پا کرده وجود دل پیلاؤں او باقا خو عرض کې راتللی نه شي زهکهقی رض له رض را ځ نو ددې د وجه جاه په فیل په غیر تا سرهته فیت مراشي د پهکان دا ور سره مع شي مقدم پکار کار دی ول کم مقدم نه شي تلیبمال سر پره شيهده شو بیا ساایبل کېفا والا یو تسییل کړی او لکن شاره فې با را وړو نه دلته کې شاره فرمای ومن ها او نه ددي چې د ساایبل کې ف په ممکن باې اوپ نو باندې ورانه کرام د دې جهاد کړل چې د نزاب بین الفریقین چې د اهل سنت او جماعت د معتزله او طمس کې کمنزاد او د نزای منوین د نزای لبزیدا د نزای لبزیدا نو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خبره د مقام کې چې استطاعت او توقیق پرځا کړنه یو نصاحت په معنا ده قدرت ومتعس سره سره ده او دا دغه تفسیر کې په مجموعه شرایط تاثیر سره او یو قدرت متمکنه دیگر اغیر نتابیر کیگی پا ادنا ما یا تماکنو بهی العبد و من ادائی ما لجیمهو. دیتا قدرت متمکنه دیتا قدرت بی وهم العبد موای یو دا سی قدرت اسی. نو دا اول کسم قدرت معیی دا فعل شرا دا در درم قدرت مقدمی با فعل بانی. نو یو کسم ورسرمائی یو کسم وربانی مقدمی نو نزا بینر فریقین دا مواتزیلو احلی سنت و کمند که دا د دا دا ڈیزائن میا نه دا دا ڈیزائن زای لزیدا معتذرم دا مانی چې قدرت په معنا دا استطاعت په معنا دا قدرت متماکنات سره دیمو قادمی نو علي سنت پر سرندامانی پر دې دا مانا معتذرم مانی او علي سنت هم وي چې په دې ډول مانا باندې ورسره مای ومنها حدیدانا زها قبل بعض علما او امام راضي الله مولا انه وینوریدا مقصودی اگر په دې زادہ او دا مزاتن زای لزیدا ویلی کې اراده شي په شیطان سره قدرته مستجمعاله د جمیع شرایع ته تاثیر چټول شرایع ته تاثیر متحققه موانه ټول مرتاحثه الحق او حق دار جننه بیا دې سره د فن له دغه سنت والجماعه شي و الا کدا شینی چې په قبلهو نبی عبد مخکی لکه څنګه چې معتزره و او اما امتناو بقاول ارا غرض عالم مو صدقه پرخوانه سوالدارې اے امام راضي له مولنا خبره څنګه ته ان کده بل طرف نه داونهلجماعت سره خو ډیرې ډیرتهلایل دي په دی چې استطاعات م شي نو ک کې باقا نو فیل استطاعته ک کې باقا شي نو ک رض به را کباقا که بقا په کې را شي که فیل په غیر د استداات نه که بقا په کې را شي نوکییامل رض ب نو دیو یره دا خبر ادا د ال الله سنت والجماعت بس دلیل دی ازما قوی دلیل نه دی دا, دا دوم راوی دلیل ځکه نه دی چې اول دا پدې سمو مقدمات او باندې موقوف دی چې هغه مقدمات بذاته خود دغه ثابته والمشکلی جریان دی مثلا ځاږي به وایي چې مقدم نه کته وایي مقدم نه د سیل به فلر علی به چې باقا کې باقاعده حرکت ده داري سنت باورتاوي کې نه بخاشونو کېمو نارز بلارز راغي داريبه ورتاوي کې کېمو لارز بلارز راجي دا, را دا مخکي ستات باقيره خدا باقا صدا شېغون دي چې جاولای شي پوری شېو دا ځان چې شې نه دي دغه څه امر زیات علي وجود شې نه دي تر سوال bale وارديده کدا باقا امر زیات علي وجود شې دا باقا امر زیات علي وجود شې دا په وجود دې شې امر زیات بلکې دا باقا دا عبادت ته دغه شې دا مخکي مونږ ویلو ته خاص توضیغ کوي بقا څنګه دا له وجود عبارت ته د خپل وجود د شينه خو په زمانهي ثاني کې وره مولانا کې بقا را یو ډېر یوې بقا را په دا بقا سرسیند ته په سندې pore مې سجاوله ماګل له چا یو بل شیخ بقایم شي تر بل شیخ pore بقا عبارت ته د وجود د دې سرینه په په زمانهي ثاني کې وره سباوي والے بل سباوي والے ادباتی مزبوهم کده کې بقا دې یې مزبوهم چې لکه بقا نو بقا عبارت تر جنا د نفس وجود د شین الله سمره زائد علا شینه دی حته چې قیام لارز بل لارز راشي زه معنا درم چې د قیام لارز بل لارز أنا راو دي چې د قیام معنا التبعیت فی التحیز شی د قیام معنا زمایور زر زنه وی چې د قیام معنا التبعیت فی التحیز شی دې قیام لارز ځکه چې په معنا د تبعیت بل لارز مطلب ده چې دا ماغاه لې د قایم د خپل هستا کوي نه په جو هرر کې کېږي چې د عرض د خل ح ستا ځکه د خپل هیز لرري یو عرض دې نه شي کو چې دا بل ار د خپل ی اده کشي ځکه د اول عرض دا چې کم ته کوي د ځان مدغې شته خپل وجود نشته نو چې دغه خپل وجود شته بل خو د خپل د ح کوی ن بل د خپل ته حی زه کو ن نو کې امرارض بلارض ناروا دي ولې د کوم خلک لکه معتزله چې مقدم دي نو عقیب وایي چې بقید او کې امرارض بلارض راځي نو نو کېم دا معنا نه نو کېم یو بل معنا نه دا معنا سره اټکساتینایتي اټکساتینایتي دته وي چې د قائم او د مقام د منځ کې اور اټکس خاص او تعلق خاص دي چې په واسطه د اغرابه په واسطه د تعلق د په پرهامي کې په عمل به استقاص دغه مشتکی حمله په عمل به موادت نو دیتو ویلې کیږي چې دي توي اختصاصي انو دا او بنا دان چې منديږي قیام د شیئ نو تر محل واحد دا منديږي قیام د شیئ نو تر محلی و هغه د لري مان شینو چې د درې خبرو مان لې شینو بیا بل علي سنتو خبره صحیح چې دا درې ونه مان لې بیا خو ضروري نه چې علي سنتو د دلیل دی صحیح زکه په داسې مقدمات او باندي موقف ته جګه مقدمات لا تر اوسه پوري وعم ارجم امتنا د بقا ولا راضیه چارادو کې بقا ناراضی فمبنی دا خبر مبنی دا علامه مقدمات ان پدا مقدمات باندې چاغه صاحب تل بیان دی و هي هغه ده چې بقا د شی امر محقق شی زائد پا شی پشه الان کې بقا د شی امر محقق زائد علی شی نه بلکې بقا عبارتی نفس وجود د شی نه چې په زمانه استانی کې واقع نه و انه يمترو کيا امر راضی لارث اذه چې داو من چې تمام راضی لارث یعنی ارض عبارت کو رقیم شی حالا کدا خبره شین ده چې امر عرب بل اره ده انداسته منه خنره ده ام منه ده په مانر ویت په تحایو منه نه ده په مانر د احسانایتي وانه او یم او دغه رنګ دا موقفته په دې چې منه دي شکیان د دوه شین او مان تر محل واحده او په تر محل واحده پر دو شیونو قائم کیدل شو او ادا خبره منه نشین بیا ددیدا دلیل تام فوراً مستدلله للقائل غرض علماء وصف تمهید ماتایتی متن ما سایتی متن کې واقعو هاذل اسم علا سلامت الاسباب والالات والجوارح داسې قسم عبارت ذکر شوی داسې قسم څه ذکر شوی دی به باریکت شه نو دته تمهید دی, دی ماتایتی متن ته تفصیل له کلام دار کې اشاره وای او د ارسطو متن په حقیقت کې دا جواب اغا اغا دلیل اغا دلیل اغا دل دل دی یو سوال مقدس اګه شمال او اګه دلیل اګه جنبه د معتزله او نه نه نو علممم اصف اغرا نقل کئی او داگی جواب کئی. علمم اصف نقل کئی او داگی شیشی کئی جواب کئی. آنگر سوال داری. او ای ای آلی سنتو. ستان سنمون کو پوسکو. ستان سوائی تستطعی. اتماعی در سر مقدم نه نو چې که مقدم نشی تکلیف بی مالا یوتاق با خامخارا جی. تکلیف بی مالا یوتاق او دا چې به راځي زه هیڅ تاسو نه کو چې او کافر مکلف به ایمان دې کنه دې قبل دې ایمان نظر وای غنا خان لټه تاسو پکې شک یو او کافر سره مکلف په ایمان دې کنه قبل دې ایمان ایمان دې راوړې نه دې مکلف په ایمان دې کنه مکلف دې نتیو کافر ساڑے مکالف په ایمان بانے دے او ایمان الہ راوڑ ہے نا دے ایمان الہ راوڑ ہے نا او د فیل نمخ کی دے مکالف تے خوبا تاوڑا کے دلکانا دس ارپاہ ڈیم کی سشتے کانا استطاعت والے کا استطاعت ورسرنیہ دے مکالف شروع تکلیف تا عاجز را گئے کانا تکلیف دے جا را گئے را خپله ووا چې یو کا مقللببل ایمان دی قبل د ایمان نه چې مخېمان نه دی مقللب په ایمان دی په پته وړ د چې تاعت د ایمان ور سره شو که نه فیل لا نه دی چې مومن نه دی نه دی فیلله متحات شو نه دی ولې اوس ک چرته مقدم نه شي نو بیا په دغه ټایم کې په کار داره چې بل ایمان نشی ولی که شنو بیا اما تکلیف تا چالازی میشی اما تکلیف ن چالازی میشی نا او سر یو او در زرگر سر تاکا بینگر او یو تا وی دا اسکتاعت پسو قسمار یو قدرت متماکینه اغا مستو سرکتے یو اغا بل اغا روز تو و مقدم بل اغا مائی ويسا قنام ولمما استداد للقائلون ارقل جيدرين فيشك قائلين وموتزلين جيدا استطاعت قبل الفعل ويزكا جيدا تكلف حاصل قبل الفعل بأن التكلف دا التكلف مكلف كيدا حاصل دي قبل الفعل مختلف ضرورة تدوجر ضرورة ددينا دي جيدا كافر مكلف بال ايماني او تاریک ته صلات که شړی کی موز نه کئ لکه مولانا و شوزونه که خدا نه خاصه دا تاریک ته صلات مکلف ته به حوجی صلات بعد دخول الوقت پس ته دخول دا وقت نه اگر کلاته نه ده نفل لده موجود شوهه اوس کدا تکلیف را استطاعت مقدم نشه او تکلیف ته چار راهه کنه دا فلو لم تکون الاستطاعه که نشی استطاعت ته متحقق شین اذن په دا وخت کې نو لازمه لازم, لازم بشی تکلیف دا عاجز او هو باطل انده د قولی لا لا يوقف الله ونفسنا الا اشار الى الجواب مشاره الى الجواب تبع قوله قد يقال صرا وقعوا على حقي دائما يعني لفظ الاستطاعت على سلامه الاسباب والالات والجوارح فنفس سلامه الالات او سلامه الاسباب او سلامه الجوارح وانه كما في قوله سالا غرد الشارد فرسل لغدا چه ما تتوخایا که نکرش ستاعت اطلاف فسلامت العالا چه وره اسباب ور جوارح مانی شیره وشیره وللہی علی الناسی حج البیت من استطاع علیه سبیلا وعلد وللہی دلاللہ جل جلالهو جلال دپار علی الناسی پخلق بانے حج البیتی حج بیت اللہ شریفتے من استطاع علیه سبیلا دچاچی طاقت علیه اغیت سبیلا دلاره نګورا واللہ دنده د لپاره په خلکو باندې حج د بیت الله ری من استطاعه الیه سبیلا دلته استطاعه لقب سر مراد استطاعت ن ذات راهلې او هغه د اسبابونې کر اسبابونې ن اسبابونې نو په تاورا کې دلته کې استطاعت په چا باندې کیږي په اسباب او آلات فین قل الاستطاعه صفه تل للمکلف والسلام اسباب او آلات یک په شختته سیررو ها قنا المراضو سلامت اسباب والعاات اللهول مکله په کمیت ته چې په میطات یتتهصفې ذلك ح ی خېله اصل غرض د عمه د فروالله حاصل د سوالی جاه نهمه خبره چې د استطاع سب سیر په سلام الاتېول اسباب سرهسول جووار سره صی دی معترج اعتراض کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ استطاعت کی تفصیل سلامت العلات والاسباب والجوارح کے ساتھ صحیح ہے یہ بات میں نہیں مانتا ہوں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ جو معطع ہے جو استطاعت ہے وہ مقلب کی صفت ہے جبکہ سلامت العلات والاسباب والجوارح یہ مقلب کی صفت نہیں ہے یہ سلامت العلات والاسباب والجوارح یہ تو یہ سلامت یہ سلامت جو ہے یہ اسباب آلات وغیرہ کی صفت ہے یہ تو مکلف کی صفت نہیں ہے تو لازم ہوا اے معرف کسی اور چیز کی صفت ہے جبکہ تعریف اور دوسرے چیز کی صفت ہے اس کو کہتے ہیں عمل المبائن آل المبائن جبکہ تعریف عمر مبائن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے تو تاریان کیا وی سید خاریان ناسته. نو مطلب داره پوشی بگنا استطاعت ستا و سلامت و الالات والاسباب وال نو دا استطاعت تا سیفت تا دا کتاب اللہ مخلق او دا سلامت و الالات والاسباب والجوارح تا سیفت تا سامت تا علات و دا علو سیفت شو و دا اسباب و دا دی سیفت تا نو دا خو عمل د موبان راغې په موبا نو دی را جواب جواب دا کوي چې مراد د سلامتون حالاتول اسباب نه سلامت الالات ااساب ول جوواې شو لغو غو لغو ټک سرهوایه سلامتون نه حالات دی نو شلامت دا آلو د اسوابو د جواریخو دا موکلق نو بست تکبیر دا لہونا بیا شفت دا موکلق شو لئے استطاعت کی شفت دا موکلق تا اکا استطاعت کی شفت دا موکلق تا موکلق تا پرسیده چی صوال لبانو کا و اکا استطاعت جرقا خوصیفت نو په موکلق بان نو حمل بالمواتاتن کی گیر مستدفعون رجلون یا مقلبون مستدفعون دسی کیگی کنکیگی نکہ چرکا در سلامت والآلات والاسباب چرک صفت دکا دے چا مقلب دیا پکاردار بیا پا مقلب بانے چې حمل بی ما ہوا ہوا کے دے یا پکاردار چی حمل بی ما ہوا ہوا واربانے کے دے لان کی پا غبانے خو حمل بی ما ہوا اندکی اگه جواب و ایدا سلامت و لعلات و لعبابی تروگو در عبارت تیزت مشتقین شما چې لیچه عمل سی فی حمل کم لکه صوفستایی یو غط لفظو نوائینا منگه یو مستق... داغه نشو جوڑو لیچه یو مشتقی چې سم کروی عمل کروی نو کلا لفظ دیر غلطی ای دوم رئی داغه نا او استطاعت نا خو مشتقی جوڑی د دستطاعت نا خو مشتقی جوڑی چې چه مستفیعو خدابه بللا نه جوړيږي نو د دی واجنه وکه مستقیت نه شمه جوړوله نو دا په دې د لارنت نه کوي چې دا د صفت د چا د پار نه شي په د موکل استعاده شپه پر لیکن دا خبر صحیح نه ده دا زکه صحیح نه ده چې د سلامت ولارات نه ولي نه جوړي سليم الاسباب سليم الاالات نه جوړيږي نو د سوال وایي چې نه جوړيږي نسبتل نه چي ولي وایي چې په انکیله کڅوکوول چې استطاعات تاسیفت د مقلف دی او سلام کل اسباب والات خویفت د مقللب نهدي د سلامت خویفت د اسباب او د حالاتو دی فک شي تفسییر ده استطات بیا پرې سسلام را راديله قلنا مویو ویو المراد مراد سلامت دا زو الاسباب والالات لهوده نو چې دا سلامت الاسباب والالات والجوارح لمقيدت فقيد لهوده سره نو بیا صفات د مکلف څخه لکه څنګه چې استعداد صفات د مکلفه قلنا موږ ویو چې مخا والله فمكلف لکه څنګه چې متصدقيږي په استعداد سره نو متصدقيږي په دې سره هم حيث يقال به له شي هو ذو سلامت طاقت ذو سلامت الاسباب ده إلا أنو سردا فر سواللا إلا أنو سردا فر چارا د سوال اقوال دارف چې بیا په کاردار د استطاعت څنګه چې صفت تیرې مقلق مقلق ذو استطاعت بیا apparatus فك... حمل بالاشتقاق کیکای نو حمل بالمواتاتم کی لک مستطيع نو په کاردار چې دلته ذو سلامت العلالات والاسباب وای نو بیا پخلا رات چې مشتقې په ما حمل کې دی وی ايل لانه دا دواجره تر فقب ددنه نو مشتقي کې ددنه استعمال چې حمل شي په خلاف الاستعاده په خلاف دچانه د استعاده او مارو کو چدل تکم کېدل شي به ارحال دا تفسير صحیح دی